Generalul Armatei Moarte Pista 4 Capitol fără număr Despre ce să mai scriu? Pentru că totul este doar o cronică monotonă și plictisitoare. Ploaie și noroi și liste, procese verbale, tot felul de cifre și de supoziții, o tehnologie întreagă și sumbră. În afară de asta, în ultima vreme mi s-a întâmplat ceva uluitor. De cum văd un om, dintr-o dată, involuntar, încep să îi îndepărtez, la început părul, apoi pomeții, obrajii, ochii, ca pe ceva inutil, care mă împiedică să-i pătrund în suflet, și mi-l imaginez pe omul acela fără ele, doar cu ticva și dinții, singurele lucruri fixe de pe față. Înțelegi, mi se pare că am pătruns în împărăția calciului. Capitolul al șaptelea Asta s-a întâmplat la începutul războiului, zise cafegiul în engleza lui de baltă. Omul lucrase o vreme într-un bar din New York și, ascultându-l, avea impresia că, în exprimarea lui, s-a strecurat toată agitația dintr-un bar de noapte. În orașul acela de munte vechi, cu casă de piatră, generalul încercase să găsească pe cineva care să-i povestească istoria prostituatei. Toți îi însă că omul de la cafenea știe să povestească mai bine ca oricine, doar că se cam bâlbâie, iar engleza lui e aproximativă. Nu-i nimic că-i își spusese generalul. Și n-are importanță că engleza lui e sinistra, pentru că în această treabă totul e sinistru. Numele prostituatei îl întâlnise dimineața în cimitirul militar din vecinătatea orașului. Era singura femeie pe care o găsiseră până atunci printre ceilalți morți, și când a auzit că despre ea se spuneau atâtea și atâtea, generalul a dorit să afle povestea. Văzuse de departe placa albă de la capul ei. Îți țărea imediat în ochi printre crucile putrede și negre din cimitiri, care îți păreau și mai strâmbe alături de ea. Placă de marmură, observase generalul, o fi vreun ofițer superior, poate chiar colonelul Z, și apropiindu-se de mormânt, citise cuvintele încrustate pe piatră, căzut pentru patrie. Tot acolo mai erau numele, prenumele și locul nașterii unei femei. Generalul nu spusese nimănui că femeia era din orașul lui. Asta s-a întâmplat la început de tot, zise cafegiul cu un asemenea glas de parcă în jurul lui s-ar fi aflat o mulțime de oameni. Știu că povestise de nenumărate ori întâmplarea aceea, își încropise un stil propriu de o istorisii, deschizând paranteză după paranteză pentru a-și expune propriile opinii despre cele întâmplate. Era un soi de retorism, care nu ajungea totuși să se transforme în ceva ridicol. Așadar, eu am fost printre primii care au aflat vestea, urmă el. Și asta nu pentru că aș fi dornic de asemenea știri, ci pentru că munca mea de aici mă face să aflu printre primii tot ce e nou în oraș. Așa a fost și în ziua aceea. Cafeneaua era plină și nu se mai știe cine a adus vorba. Unii spun că s-ar fi aflat de la un militar care mergea pe frontul grec. După ce s-a îmbătat criță, soldatul a adormit la hotelul din oraș. Alții spun că ar fi vorba despre Lame Spirii, un derbedeu căruia îi umbla prin cap numai de -al de astea. Până la urmă nu contează cine a fost. Noi am rămas atât de uluiți la aflarea veștii încât nu ne-a mai interesat cine a venit cu ea, soldatul Beat sau boschetarul Lame Spirii. Adevărul e că pe noi atunci nu ne mira orice, pentru că era vreme de război și nu ne era dat să auzim decât dintre astea. Credeam că nimic nu ne-ar mai putea uimi din ziua în care am văzut trecând pentru prima oară pe străzile orașului tunuri cu țevile lungi, care făceau un asemenea zgomot încât avea impresia că o să se năruie orașul peste noi. Sau de atunci când am văzut o luptă aeriană care s-a desfășurat chiar deasupra capetelor noastre sau câte și mai câte, care au urmat apoi. După asta a fost o vreme când nu s-a mai vorbit decât despre pilotul englez doborât la ieșirea din oraș. Am văzut cu ochii mei mâna pilotului, singurul lucru care a mai rămas din el. Am văzut-o când a fost expusă în piața primăriei împreună cu o bucată de cămașă arsă. Mâna era ca o frântură de lemn, iar în degetul mijlociu avea un inel pe care nu apuca sără încă să-i-l scoată. Așadar auzeam frecvent lucruri ciudate și eram obișnuit cu surprizele și totuși vestea că în oraș avea să se deschidă un bordel, ne-a lovit în moalele capului. Ne așteptam la orice... Numai la asta nu. Atât de surprinzătoare a fost încât la început cei mai mulți n-au crezut Toyota. Orașul nostru e foarte vechi. El a fost martorul unor evenimente și obiceiuri ciudate, dar un asemenea lucru era ceva complet nou aici. Cum ar fi putut orașul acesta să îndure la vârsta lui o asemenea rușine, când trăise în cinste o viață întreagă? Cum? Întrebarea asta i-a buimăcit pe toți oamenii. Ceva necunoscut și înfricoșător ne intra în viață, ca și când n-ar fi fost de ajuns ocupația, ca soldaților străini, bombardamentele, foametea. A doua zi de la Aflarea Vești, o delegație de bătrâni s-a dus la primărie și, în aceeași noapte, oamenii s-au adunat la cafenea pentru a-i compune o scrisoare guvernatorului imperial de la Tirana. Au stat o grămadă de vreme aici, uite la masa aceea, scriind și scrind în continuu. În vreme ce alții așteptau în jurul lor în picioare, cereau cafea, fumau, intrau și ieșeau la treburile lor, după care se întorceau și întrebau cum merge treaba cu petiția. Multe familii erau îngrijorate și își trimiteau copiii să vadă dacă nu cumva bărbații se îmbătaseră la cafenea, și asta pentru că nimeni nu credea că a scrie o scrisoare, chiar și pentru guvernatorul imperial, putea fi o treabă atât de nevoieasă. Nici când nu am închis cafeneau atât de târziu ca noaptea aceea. În cele din urmă, scrisoarea a fost terminată și unul dintre cei prezenți a citit-o. Nu mi-am prea bine ce scria în ea, știu numai că printre altele se spunea că pentru multe motive care erau apoi enumerate, cetățenii onorabili ai orașului îl rugau pe guvernator să anuleze hotărârea de a deschide casa de toleranță în numele reputației acestui oraș a cărui vechime se pierde în istorie. A doua zi scrisoarea a fost trimisă. Este adevărat că au fost și dintre aceia care nu au agreat ideea cu petiția și care erau, din principiu, împotriva oricărui memoriu sau cerere adresată ocupantului. Dar noi nu i-am luat în seamă și am rămas convinși că avea să se întâmple totuși ceva. Era la începutul războiului și nu înțelegeam multe lucruri sau le pricepeam pe dos, așa cum erau și vremurile acelea. Cererea noastră nu a fost luată în considerare. Câteva zile mai târziu a venit o telegramă. Casa de toleranță va fi deschisă pentru că are o funcție strategică. Punct. Bătrânul telegrafist care a citit-o primul la început nu a înțeles nimic. Unii au spus că textul era cifrat cu cifrul secret al armatei, pe care nici dracul n-ar fi putut să-l deșifreze. Putei de pildă să citești cuvintele Albania etnică, iar în spatele lor să se afle grăsana de a primarului și așa mai departe conform acestei logici, care v-a spus că ne-am amărât degeaba până acum, pentru că nu era vorba despre niciun bordel, ci despre deschiderea unui al doilea front. Așteptarea asta n-a durat totuși prea mult. Foarte repede a devenit totul clar, urma să se deschidă un bordel și nu un al doilea front. Câteva zile mai apoi am aflat și amănunte, stabilimentul urma să fie deschis de către trupele de ocupație, iar fetele aveau să fie aduse de afară. În zilele acelea, în orașul nostru, nu se mai discuta decât despre bordel. Cei care mai fuseseră prin străinătate povesteau tot felul de curiozități. Se înțelege că unele erau adevărate, altele gogorițe. Vorbeau despre bordelurile din Japonia și Portugalia ca și când ar fi cunoscut țările astea ca în palmă și ar fi chefuit la meserie cu toate târfele de pe glob. Cei care îi ascultau dădeau disperați din cap, gândindu-se la fii și firește la ginerii lor, iar femeile acasă erau din ce în ce mai îngrijorate și ar fi fost greu de spus pentru cine își făceau în primul rând probleme, pentru fii sau chiar pentru soții lor. Bătrânii considerau asta drept cel mai rău semn dintre toate, umblau pe stradă cătrăniți și așteptau cu sufletul la gură pe depse și mai mari de la cel de sus. Au fost cu siguranță și oameni care s-au bucurat. Pentru că pe pământ sunt tot soiul de specimene, dar niciunul dintre aceștia nu a făcut-o pe față. Erau bărbați care nu se împăcau cu nevestele, dar mai era și câte un becher, mai cu seamă dintre băieții tineri, câte unul dintre aceia care citesc romane de dragoste și nu știu încotro să o apuce când se lasă seara. Alții încercau să se liniștească pe ei și pe ceilalți, spunând că de acum încolo soldații străini nu se vor mai lega de fetele noastre, pentru că le vor avea pe ale lor. Slabă consolare. În fine, au venit și ele. Le-au adus cu un camion militar. Îmi amintesc de parcă ar fi acum. Abia se înserase și cafeneaua era plină de lume. La început am înțeles de ce s-au mișcat oamenii, apropiindu-se de vitrină și privind afară. Apoi câțiva au spre centru, iar alții întrebau ce se petrece. Multe mese s-au golit și de vizavi din cafeneaua vecină oamenii au ieșit pe trotuar să privească. Mașina oprise chiar în fața monumentului din centru, iar ele abia coborâte din mașină priveau uimite în jur. Erau șase și păreau obosite rău de tot după călătoria cu camionul. Oamenii se zgâiau la ele ca și când ar fi văzut niște rara avis în vreme ce fetele priveau liniștite în jur, ba chiar și zâmbeau nițeluș șironic. Poate că nu le venea să creadă că ajunseser așa brusc în orășelul acesta ciudat de piatră, pentru că în Amurg orașul ăsta... Pare ceva ireal, cu turnurile cetății și minaretele lui tăcute, învelite în tablă, sclipind în razele asfințitului și înălțându-se spre cer. Între timp, piațeta din centru s-a umplut de lume. Din mulțime s-au auzit câteva cuvinte străine învățate de la soldați, dar majoritatea oamenilor tăceau. Ne era chiar greu și nouă să pricepem ce simțeam în clipele acelea. Un singur lucru am înțeles. Că toate poveștile despre bordelurile de la Tokyo sau din Honolulu erau altceva față de ceea ce vedeam noi atunci, și că realitatea asta era mult mai tristă și mai jalnică decât în ele. Micul lor grup, însoțit de câțiva străini și de un funcționar de la primărie, s-a îndreptat în liniște spre hotelul orașului. Acolo au dormit în noaptea aceea ciudatele călătoare. A doua zi au fost mutate într-o casă cu două etaje și grădină din centrul orașului. La poartă a fost pusă o placă de lemn pe care era scris programul pentru civili și militari. Am văzut mai târziu placa aceea pentru că în primele zile strada lor fusese pustie ca și când ar fi fost bântuită de holeră. Mai greu a fost pentru vecini. Cei care au putut să se mute s-au mutat, alții care aveau curți au deschis porțile din spate și au început să folosească alte străzi. Doar și îndeosebi bătrânele mai habodnice s-au încăpățâna să se încuie în casă. Și-au trimis vorba între ele, nu vin și nu veni la mine, și s-au jurat că nu vor mai ieși din casă decât în coșciug cu picioarele înainte. Și așa s-ar fi și întâmplat într-adevăr, pentru că babe fudule ca ale noastre nu mai există, oricât ai căuta, așa ar fi fost, deci, dacă un alt coșciug n-ar fi schimbat mersul lucrurilor. Dar aveți răbdare! Așadar, pentru noi strada aceea n-a mai existat. Atât de mult a picat în disgrație, încât chiar și mai târziu, după ce povestea s-a încheiat, ori de câte ori treceam pe acolo, ea ne părea complet străină, ca o femeie violată, care păstrează apoi multă vreme urmele rușinii. Acele au fost într-adevăr niște zile sâmbre și de rău augur pentru toți. Orașul nostru nu mai avusese până atunci femei stricate, iar scandalurile familiale, din gelozie sau din alte motive, erau o raritate. Și uite că acum, pe neașteptate, a apărut o asemenea nenorocire taman în mijlocul orașului. Uluia la oamenilor, la aflarea veștii a fost floare la ureche, față de cum a fost câteva zile mai târziu după deschiderea bordelului. Acum bărbații se grăbeau seara să ajungă devreme acasă, iar cafeneaua se golea repede. Când le întârziau bărbații, femeile intrau la bănuiel și deveneau ca niște leu aice. Ele erau ca un cancer în mijlocul orașului nostru. Oamenii au devenit nervoși și, în ochii multora dintre bărbați și flăcăi, se aprindea uneori o luminiță stranie. Se înțelege că, la început, nimeni nu s-a dus acolo, iar ele s-or fi întrebat cu siguranță ce fel de popor o mai fi și ăsta, pe care nu-l interesează deloc femeile. Sau poate or fi înțeles că sunt străină în țara asta și nu s-a dus ceva decât o parte din armata de ocupație. Precum se și putea bănui primul care s-a dus la bordel, a fost golanul orașului, lame care cospiri. Imediat ce a fost văzut intrând, vestea a cuprins întregul oraș, astfel că atunci când a ieșit oamenii se buluceau la fereste de parcă l-ar fi văzut pe Cristo în via din morți. Lame care cospirii mergea mândru pe stradă fără să privească nici în dreapta, nici în stânga, ba chiar în timp ce se îndepărta, i-a făcut cu mâna uneia dintre fetele care stăteau la geam. În clipa aceea, o bătrână i-a aruncat un conferii cu apă în cap. Între timp, prostituatele au ieșit în pe terasă și au început, să se uite râzând, la mulțimea de oameni care stăteau ciorchine la ferestrele caselor de vizavi. Babele se dădeau de ceasul morții, le blestemau și le trimeteau a furisenia, așa se spune în orașul nostru gestului făcut cu palma întinsă și degetele reșchirate în direcția celui pe care îl blestem. Dar ele, după cum se pare, nu înțelegeau nimic și continuau să râdă. Asta a fost la început. Apoi însă oamenii s-au obișnuit și cu așa ceva, ba chiar au fost unii care au început să meargă pe șest, cum se spune, să petreacă noaptea cu ele. A trecut o vreme și ele au intrat așadar în viața noastră. Se întâmpla adesea ca fetele să iasă pe terasă să fumeze și să privească buimace la munții din jur, amintindu-și cu siguranță de casă. Stăteau mulțime așa în semin în timp ce muezinul din vârful minaretului, Cânta versetele de seară cu o voce scârțită, iar oamenii se întorceau din târg acasă. A trecut o vreme și resentimentele noastre pentru ele s-au mai potolit. Erau printre noi chiar și ei dintre aceia care le compătimeau. Se părea că oamenii se mai obișnuiseră cu prezența lor. Acum nu se mai fereau când le întâlneau în vreodugheană sau duminica la biserică, cu excepția babelor care se rugau zi și noapte să cadă o bombă de-a inglezului pe casa aia blestemată. Cred că erau zile în care chiar și ele ar fi vrut să se întâmple asta. Nu departe de aici era frontul Italo-Grec și noaptea se auzea bubuitul tunurilor. Orașul nostru era punct de stație atât pentru trupele proaspete care mergeau spre front, cât și pentru cele care se întorceau de acolo. Deseori, la poarta casei de toleranță, era alternat un anunț. Mâine este închis pentru civili. Și așa aflam cu toții că a doua zi erau mișcări de trupe pe front. Anunțul se știe, era pus degeaba, pentru că nimeni nu se ducea acolo când veneau soldații, cu excepția lui Lame, care, cospirii, care pierde vară cu era, intra la ele oricând îi trecea prin cap. În zilele acelea stăteam și noi pe aproape ca să-i vedem pe soldații întorși, din prima linie a frontului, care așteptau un șirul lungi la poartă, murdar și nebărvieriți. Nu plecau de acolo nici chiar când ploa, și-ar fi fost cu siguranță mai ușor să-i scos din tranșee decât din șirul acela lung întortocheat și cenușiu, ce părea fără sfârșit? Stând așa în ploaie, făceau glume porcoase, se despăducheau, înjurau și se certau, lăudându-se, care mai de care, cu ceea ce aveau să facă înăuntru. Se subînțelege ce greule era fetelor cu ei, dar nu aveau ce face. Armata e armată. Spre după amiază rândul se subția treptat, după ce pleca și ultimul militar, după care poarta se închidea și casa se cufunda în liniște. A doua zi, după acest adevăraturi de forță, ele păreau extenuate, galbene la față și cu privirea mai speriată ca oricând. Atunci aveam impresia că soldații aceia, abia întorși de pe front, își descărcau toată amărăciunea noroiul și înfrângerile din tranșee, în spinarea acestor sărmane fete, după care plecau ușurați mai departe, în vreme ce ele rămâneau aici, în orașul nostru, din spatele frontului, în așteptarea altor șiruri de soldați, pentru a bea astfel până la fund, cu panfrângerii. Și poate că povestea asta ar fi continuat la nesfârșit și nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit, căci viața își are la urma urmei rosturile ei. Poate că le a fi fost scrișilor să-și petreacă toți anii războiului aici, în orașul nostru, așteptând blazate și primind șirurile lungi de soldați pe care, cine știe, încotro i-ar fi purtat soarta după aceea. Poate că așa s-ar fi întâmplat dacă într-o zi fiul lui Ramiz Curti nu și-ar fi părăsit logodnica. Orașul nostru e mic și asemenea evenimente au mare eco, cu atât mai mult cu că se știe că în orașul nostru despărțirile sunt ceva raisim. Ruptura dintre băiatul lui Ramiz Curti și logodnica lui n-a șocat pe toți. Multe opți, la rândul bedenile lui Ramiz Curti s-au adunat acasă la el pentru a vedea ce-i de făcut. Au încercat mai întâi să-l amenințe și să-l facă să se întoarcă la logodnică, dar el se încăpățâna între ale lui. Din păcate, nici nu voia să spună care e motivul acestei rupturi. Stătea toată ziua încruntat ca o bufniță și se ofilea de fizicei se făcuse răvrăji. Între timp, familia fetei trimisese în două rânduri emisarea acasă la ramis Curti pentru a cere clarificări. Și pentru că nu au primit explicații, oamenii au scrâșnit din dinți și au plecat amenințând. Asta însemna că după vorbe avea să se audă pușca, iar pușca s-a auzit într-adevăr, dar altfel decât ne imaginam noi. Tocmai în ziua în care cele două familii discutau pentru ultima oară, exact atunci când prietenia lor veche născută în clipa în care își logodiseră copiii încă din leagăn, se transforma într-o ură de moarte, iată că s-a aflat și motivul despărțirii celor doi tineri. Adevărul era pe atât de simplu, pe atât de rușinos. Băiatul lui Rami Scurti se ducea la bordel, la una și aceeași fată mereu. Mai târziu ne-am bătut mintea o mulțime să înțelegem ce soi de relații putea exista între el și femeia aceea străină. O fi iubind-o într-adevăr? Sau poate că ea îl iubea pe el? Nimeni nu afla ce s-a petrecut între ei. Adevărul n-a ieșit niciodată la iveală. În ziua în care s-a răspândit zvonul pe înserate, l-a mis curtea alb ca hârtia la față, a coborât cu bastonul în mână din cartierul de sus și s-a îndreptat spre Casa de Toleranță. Avea ochii imobil și reșca gheața, iar gesturile ai doma. Vă dați seama ce mult s-au fi mirat ele când l-au văzut pe bătrânul acela palid și bățos deschizând cu bastonul poarta de fiera a bordelului. Când a început să urce treptele, una dintre fete a dat să râdă, dar cine știe de ce veselia i-a înghețat pe buze, iar în holul de la intrare s-a lăsat o liniște de moarte. Bătrânul a arătat-o cu bastonul pe aia la care se ducea Fiusu, se spune că a recunoscut-o după păr, iar fata s-a îndreptat supusă spre camera ei, crezând că omul acela era unul dintre clienții obișnuiți. El a urmat-o. Pe urmă, pregătindu-se să se dezbrace, fata a ridicat capul și a zărit chipul bărbatului cu expresia aceea înfricoșătoare de mască, neavând nimic comun cu pofta trupească. Atunci ea a țipat îngrozită. Poate că bătrânul n-ar fi tras cu pistolul dacă nu ar fi fost turletul acela, dar strigătul fetei parcă l-a trezit din somn. A apăsat de trei ori pe trăgaci, apoi a aruncat arma și a plecat, clătinându-se printre fetele care urlau îngrozite. Ramis Curti a fost pânzurat trei zile mai târziu. său a dispărut din oraș. Era prin octombrie și dinspre munți bătea zi și noapte un vânt rece. Și totuși moartei i s-a pregătit o mormântare frumoasă, cu coroane de flori, muzică militare și salve de pușcă. Autoritățile de ocupație s-au chinuit să adună o mulțime de oameni de pe și din cafenele, pe care i-au obligat să însoțească sicriul la cimitir. Mergeam fără o vorbă și vântul nebicuia obrajii. Sicliul fetei, învelit într-o pânză roșie, fusese pus într-o mașină militară. Fanfara cânta o marș funebru, iar celelalte fete plângeau. Era pentru prima dată când oamenii din orașul nostru duceau la groapă o femeie străină, mai ales una ca aia. Parcă eram storși de vlagă, iar sufletul ne-l simțeam gol de tot. Cine știe ce necazuri o pe răpebiata fată să vină tocmai în orașul nostru împreună cu armata, iar ei să moară și să pricinească numai nenorociri. Poate că și ea a de gând să se să-și facă un viitor, pentru că orice om, cât ar fi de nenorocii, se gândește în primul rând și în primul rând la el. Am mormântat-o în cimitirul militar, iar pe mormânt i-au pus placa aia de marmură pe care sunt scrise cuvintele obișnuite, căzut pentru patrie. Cuvinte care se scriu la capul fiecărui soldat. Peste câteva zile a venit un ordin și casa de toleranță a fost închisă. Îmi amintesc că azi, dimineața, aceea rece, când ele au pornit-o cu valiza în mână spre piața primăriei, de unde avea să le ia un camion militar, trecătorii s-au oprit pe trotuar să le vadă. Ele stăteau băgate una în alta, tremurând de frig. Când au urcat în mașină și mai apoi când au plecat... A fost unul din mulțime care le-a făcut cu mâna așa într-o doară. Au făcut și ele cu mâna, dar nu cum se face de obicei, ci cu un gest de disperare și oboseală. Le priveam cum se depărtează, fără să simțim cine știe ce ușurare că au plecat. Pentru că mereu ne-am zis că, în ziua când ele își vor lua tălpășița de aici, de bucurie vom da o mare petrecere. Lucru care nu s-a întâmplat. Ele au plecat, dar toate celelalte au rămas la fel. Și cine știe pe unde lor fi dus, probabil în vreun orășel pierdut, acolo unde se opresc pentru o noapte trupele care merg spre front, sau cele care vin din linia întâi, și cu siguranță, prin viața, li s-au perindat din nou șirul lungi de soldați, care și-au vărsat asupra lor tot amarul și mizeria războiului. Capitolul al optulea Stând în picioare la intrarea în cort, generalul se uita când la gropar, când la negurile care se târau pe coastă. Unor se lăsau atât de jos, încât avea impresia că se vor agăța de bețele cortului. Cimitirul nu avea gard. Părâiașele îi se strecura să niște șervi pe margini, rupând din el cât să fiecare și ducând noroiul undeva în jos în luncă. Stegulețele înfipte în pământul lumei, dar de, de departe locurile unde să se pase. Din când în când groparii se adunau pe marginea terenului, semn că nu găsiseră încă un mormânt. Unul dintre ei, de regulă cel mai tânăr, alerga după dezinfectant, în vreme ce altul se ducea la camion ca să ia un sac. Generalul și-l imagina pe specialista plecat deasupra scheletului, măsurându-l, în timp ce preotul mai adăuga o cruciuliță pe lista. În cazurile când măsurătoarea nu corespundea cu dimensiunile de pe hârtie, lângă cruciuliță adăuga și un semn de întrebare. Pe când micul grup întârzia cu măsurătorile, generalul se simțea cu gâdlejul uscat. Uite, îl măsoare pentru a doua oară, își spunea. Adică în liste va fi încă un semn de întrebare. Apoi muncitorul care se ducea la camion se întorcea cu sacul. Un sac de nailon albastru cu dungi albe și jnuri negru produs pe comandă specială de firma Olympia. Ținând penseta cu lui delicate, specialistul arunca medalionul într-o cutie de lemn. Într-o zi ne-au controlat să vadă dacă aveam tot medalionul. Cineva se lăudase, probabil că și-l aruncase. Unde e medalionul?" l-a întrebat locotenentul când soldatul și-a deschis tunica și i-a arătat pieptul gol. Nu știu," a răspuns. L-am pierdut." L-ai pierdut? Mie mi s-a spus că l-ai aruncat." Dobitocule, o să mor ca un câine și nimeni nu-ți va mai găsi ciolanele, iar eu trebuie să răspund pentru tine." Marci la carceră," a urlat." Peste două zile i-a dat un medalion nou. Când grupul se împreștia, era evident că oasele se aflau deja în sacul de nailon, pe care fusese răscrise numele soldatului și numărul de ordine din listă. Muncitorul ducea apoi sacul la camion. După asta le începeau loviturile de cazma obsedante monotone. Generalului Isefăcusom. Cine să fie oare ăsta pe care l-au găsit acum?" Se întreba ori de câte ori oamenii se adunau în jurul unei gropi și îi reveneau mereu în minte chipurile diverse și încruntate ale celor care îl așteptau în salon acasă la el în zilele acelea ploiase, când el abia se întorsese de la mare. Toți oamenii aceia vorbiseră care mai mult, care mai puțin despre ei lor. Unii aveau la ei o grămadă de poze inutile din copilăria soldatului, din ziua sau cu prietenii la cârciumă. Alții aduceau pachete întreși de scrisori în vreme ce erau și dintre aceia care le doar cu telegrama de la Ministerul de Război. Generalul se înfășură mai bine manta și privi spre nord-est. — Acolo e monumentul, își zise. Lângă râpă, la răscruce, acolo unde iazul clipocește în roata morii părăsite. Când negura început să se risipească, avu impresia că monumentul avea să apară pe neașteptate, așa înalt și zvel cum era, Îmbrăcat în plajă de gresie albă și în spatele lui bolțile în ruină ale unei case vechi, resturi de ziderie gremez de pietre afumate, iar ceva mai încolo, la ieșirea din sat, moara arsă și părăsită, cu firul de apă bolborosind într-una, singurul lucru de fapt care rămăsese întreg acolo. Pe placa monumentului era scris cu litere strâmbe cuvintele, «Pe aici a trecut cumplitul batalion albastru, care incendia și spulbera satul ăsta». Am împușca femeile și copiii, iar pe bărbația spânzurat de stâlpii de telegraf. În amintirea celor uciși aici, poporul a ridicat acest monument. Satul fusese mutat mai jos și doar stâlpii de telefon, vechi stâlpi, unși cu catran în partea de jos, unii dintre ei sprijiniți cu proptele, chiar stâlpii, de care colonelul Z spânzurase oameni cu mâna lui, cum se povestea, erau încă la locul lor care mai sus și care mai jos cu firele întinse în aer. Faldurile ți acopereau acum stâlpii de telefon și, în direcția aceea, totul dispăruse în negura. Aveți senzația că peste monument, peste stâlpii de telefon, peste moara ce veche și peste ruinele pe jumătate prăbușite ale casei, fusese aruncată o pânză albă dintre acelea care se folosesc la dezvelirea unei statui. O să răciți spuse preotul, intrând în cort. Aici e un aer tare umed. Generalul intră în urma lui, Era vremea prânzului. Cum a mers? Bine, zise preotul. Și dacă mâine vin să muncească și țăranii din satul de peste râu, cred că peste vreo patru zile o să putem pleca de aici. Ori să vină cu excepția femeilor, care cred că-i păcat să deschiz morminte. Totuși s-ar putea să vină și ele. Treaba asta le-ar putea da o satisfacție secretă. Nu cred. Cine ar putea fi fericit, deschizându un mormânt? Pentru ei asta e o răzbunare târzie. Generalul ridică din umeri și apoi le aduce și câștig, urmă preotul. Noi plătim bine și după câteva zile de muncă aici poți să-și cumpere cu banii câștigați un radio cu tranzistori. Le plac radiourile.